Et pour moi aussi. <laughs> j'espérais j'espérais place... likia igurikatzen nuen, baina ez nuen uste molde hortan begi zautatua izaitea. Plazera hundia eta ardura hitz. Eskerrak Euskal Herriko bozkatzaleer baita kitain hitzekene alde egindutela eta ere biarne seg. Lugaldeuntako hautetzien zerbitzuko niz. la fois des de ce territoire et euh, on espère en tout cas continuer à faire avancer euh, cet interrôme dosieretan voilà. espeletaldeko euh, euh, urreme ategiena debekatzeko euh, miatziak eta bistanena bake prozesua eta presoak, Horietan Max Brissonekin hariko gira. Hainitzen gaiamendu eta eskerrak konfientzia egin daukotener. En tout cas beaucoup de plaisir dernièrement et merci à